اسن المخاصمه ابن جابر وی او سړې لکه اخلاق په صحیح استعماله نو مقابلون بیا راځي لکه ان شئت ان تجد العدو وقد غدا لك صاحبا يولي الجميل ويحسنون فعمل کما قال الخبیرو بخلقه في قوله دفع باللدیه احسنون کماری کاری عبدالعزیو پیانی شوی این شیعتا ستا غواری ان تجدل عدو که تبیامی نخپل دشمن وقد غدا لکا صاحبا او حال داری که دیستا ملگر گر زیدلی یولی الجمیلہ او, دي چه أو چه ده چه دنو کئی تاثر خو خصلتو او تالا چه دنو تاثر خو کئی احسان داثر کئی او خو اخلاق دلدر کئی نو فاعمل تعمل کوا کما کال الخبیرو بخلقی لکا خبیر ذات چوین لیکم خبیر بخلقی علا یعلم من خلق و هو اللطیب و لا یوندو کم اسلو نو اغشی سنگا پا دی اخفل قول کی ویلی چی اذفع بلتیه احسن فا اذن لذی بینکا و بینه و عداوتن تا انه وليون آه. فا دی اعمل بس دا و خاصمده و جادلون یا ان شیعتا انتا جد العدو و و قد غدا لکا صاحبا یو لیل جمیل و یحسنو فعمل کما قال الخبیر بخلقه سی قوله اذفع بلتیه احسنو قلت المال لگوالی ده مالوئے لبعظیم النفس ملآ من المالی والکیسو صفر, والکیسو صفر الجنان خیلی فلیت مالی کمثلی فضلی ولیت فضلی کمثلی, کمثلی مالی شابہ کرنی دیو اللہ تا یار کھوتا کا احماوی این شئتا انتا جدل عدو و قد غدا لکا صاحبا یولی الجمیل و یحفر ایلا مولی دی ایک دی خو خیچی دشمن عمومی آغی گر جدل استعمال گری چه تعالی خو خو تا سر جمیل کی د جمیل در لکی او احسان دسر کی خو عاداد دسر چلی نو پا عمل کما قال الخبیرو بخلقی عملو کا څنګه چې چه په خپل مخلوق بان خبیر سوک دی الله تعالی حدیث او پیالا اگر چلکا سنگویری دی که قولی ہی پا دیخفر قول کچھ ایج پا باللکی احسن و فیدل نبی بینکو بینو و دعوتن کاننہو النفس ملعام من المعالی نفس جدین و دعا دکتے من المعالی معالی جمع دی معلات تا دی معالیونا دی شرف دی کسب قولونا دی رفعت شرافت دی کسب قولونا چی باییز لکو اچھتو مرتبو تورت سی کمان ستورت سی او سوٹکیس چی دی تیلے چی دا صفر الجنانی صفر الجنانی او دا خالن تاکید دی دا چا دا پارا صفر دا پارا صفر او خالی او مستب دی سوٹکیس تی دی نو هغه خالی جنان والا دی خالی زلو والا دی خالی سوٹکیس والا دی خالی سوالا دی خبران دیر شویس ویزلو می نید داد اوچتو مرتبو دشارا پر تنونا چندونا غلڈاکتو دیر اوچت تره ما خویم وره غریب کنگال بیک آب پاکستان لبک خلکیسو صفر الجنان او خال الجنان فلیتا مالی کامیت لیپ ازلی ارمان چه زمان مال چه دی دا پشام نفضل زمان دی ولے تفلی کا مثلی مالی اور مانچه فضل زما پسند مال زما شرابتون را غریری دی عمان نشته غریبی وکدا مال الله سره وو وکدا څه شی شرابتون ډیر دی چې دا مال موږ دلته ډیر شوی دی الله په دین دې وشي لا ګوره ولے تفلی کا مثلی پزلی ولے تفلی کا مثلی مالی نو اړ یی د بل سره په شابه چې مال مې د فضل پشان وي او فضل مې د سره ده خو چې دا د مال پشان وي نو فضل ډیر ده خو مال کم دی او چې مال سري سره دی او فضل نین بیا پهنه کې لکه چې مال پشان د فضل لکه فضل ډیر نو مالوم ډیر او مال ډیر مې چې فضل نو ډیر د سینې د چې مال ډیر فضل نو او چې فضل وی خو مال نو یی خپل یو خپل راوي وویل او قال دعیل ایام تفعل ما تشاؤ وطب نفسا اذا نزل البلاؤ و لا تجزع لحادثة اللیالی فما لحوادس الدنیا بقاؤ اذا ما کنت ذا قلب قنع فانت و مالک و را ایتو دار مختلفن یذورو فلا حزن یذوم ولا سرور وقد بنتل الملوك لها قصور فلن يبقى الملوك ولا القصور هل کدا شینه دی مې شته دی ها پورا قصیده دلته دا اجازه شمو ورته تا قصیده دې دا دیوان د امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ شپه چی ارزاد قضاء الله تعالی وقد دا اللہ پا قضاء پا قدر بانی ویدعی الایام تفعل ما تشاؤ وطب اذا حکم القضاء اے دا نظر بلا ہوگا نا وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثت اللیالی فما لحوادث الدنیا بقاوش فکشتا ما صفحا تا دیوانی بمشابی وکن رجلاً علا آلال احوال جلداً ما تغروز وشیمتک السماحة والوفاو وان کفرط وَإِن كَفَرْتَ وَإِن كَفَرَت عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَتَركَ أَيَّ كُونَ لَهَا غِطَاءُ آه تَسَتَّر تَسَتَّر بِالسَّخَاءِ فكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ لِلسَّخَاءِ ولا, وَلَا تُرِلِ الْأَعَادِي قَدْ ظُلِمَ وي دشمن تنت گور برکتہ وَلَا تُرِل, ولا ترل وَلَا تَطْغَوْا فِي الْأَرْضِ كَطُغَيَّانٍ فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ لَإِذًى وَلَا تَرْجُسَ مَاحَةً مِنْ بَخِيلٍ فَمَا فِي النَّارِ مِنْ رِزْقٍ آنِما وَرِزْقُ كَلَسَيَّنْقُضُهُ تَأَنِّي وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ وَلَا حُزْنٌ يَدُومُ وَلَا سُرُورٌ وَلَا بُؤْسٌ عَلَيْكَ وَلَا رَخَاءُ إِذَا مَا كُنْتَ ضَاقًا بِقَنُوعٍ فَأَنْتَ مَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءٌ وَمَنْ نَزَلَ ومن نزلت بساحته المنایا فلا ارز تقیه ولا سماء وارز اللہ واسعة ولیکن اذا نزل القضا زاق الفضاء دعیل ایام تغبیر کل حین فما یغنی عن الموت الدواء اندر اوگو لیکن جان لے اوگو را در شیعن ندی د یامه پر د ام تف علوماتته شو چې کوي چې خوښيطبب نافتن په خ لتی راوه دا زل بالا او کله چې مصیبت دبارې ي شي په خ لتي را مسیبت را شي په خ ل تې راوه اولته کې دا حمل غذا او کله چې قذا برهستا دپار شو بس چې ششاراله ل زه دعیل ایام تفعل ما تشاؤ وطب نفسا اذا نزل البلاؤ ولا تجدع لحادثت اللیالیوی پریادو نکی دشفود حادثینا اس تا کتاب تس حادث ہو رہا پریادو نکی دار پریادو پمالي حوادث د دنیا بقاو د دنیا د حوادثو چې دنه بقا نشته دي اذا ما کن تزا قلبن قنوع کل چې ته صبرناک زله والے فانت و مالک الدنیا سواو نو ته او د دنیا مالک چې د د دنیا مالک نه برابر دی او قناعت په کې چې دنه پیدا کا له کډر صبر د شعر ترته پیدا دی دی مانا د ضرورتیش دی لکه دلته کې بغشت په د امام شفیع الرحمن دا الله ابو اسحاق الصعبی وی الصب <تصفح> و النون قب یرجا لقاؤهما و لیسا يرجا و لیسا يرجا <تصف> لقاؤ اللب و ذهابه ده تاسو سمسره پی جانی ده خلقوی ده سمسره ابو نسکی لگه ده دیر وقت پس چتا ابو سکی ده تاسو عرد اصلا دا پښالو زوی کی په اوچو ځای کې هاو مایه پکم لګی نو یو خالص د عبادت بل خالص د اوچي دی دی وی چې د سنسریو د مې ملاقات چې دن دا ممکن دی او به شي وګورې دا یاد وساته د اوخياره د سروز ورو د سپینو زرو چې دنو ملاقات کله سره ډیر اوخياري دمر او خیاري خو ته سوايما او رستين ز د پمنډه باندې تحقيق د ډېر چمنډي راوي راوي فلکداري چې غوته ویلایږي نو ماشې ځان لزمت دي نه مچو خپل غريبي کو سبق کویا افرز رستين ز نه قراريګ الله بدر دوره درکې چې توب موړي خو زبردست په موید ده چې سوايما د کلمدا ته کېږي کته کېږي اذب ونونو قد يرجالقا او ګوته کېږي اذب ونونو قد يرجالقا او ګوته کېږي اذب ونونو ق یوررجعلقا او همما د سم سرې او د م دد چې د امید د ملاقات کوورې کېږيولییور جا التقا اولو ب وبيولیسهیور جلتقا او لبی و دهبي خو د او خاستو او د سر بر چې دن د دی دییوځای کې دو چېدن تمه کوورې کېږي پر غبره ب دا کومخواان کې سر سکول به غوا Ay, Juan, no me haces ver la lordi, te juro que la, ¡otra!